Esports del dia. Bona tarda, benvinguts tots i totes a una nova edició d'aquest espai Esports al Dia, el nostre programa, el programa que cada dia, aquesta emissora, Ràdio Mollet del Vallès, dedica a parlar del món esportiu molletal, el món esportiu de la nostra ciutat. Rebeu una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest espai de notícies i que, com sempre, un dia més, som en Francesc Rudis, el control tècnic i qui us està parlant, Norma Vidal. Doncs molt bona tarda i benvinguts un dia més al nostre programa, aquest espai que doncs, cada dia de la setmana dediquem a parlar de l'esport mulletà. Avui és dijous, dia 30 d'octubre, ja gairebé final de mes. I nosaltres, com sempre, som aquí al vostre costat, en aquest cas per parlar de muntanyisme. I és que avui dediquem els nostres minuts a referir-nos a una de les entitats que, com sempre us diem, és de les més estimades de la nostra ciutat. Es tracta del Club Muntanyenc de Mollet del Vallès, aquesta entitat eh, que compta doncs, amb un gran nombre de socis per part dels de, de ciutadans de la nostra ciutat i que enguany s'encarrega d'organitzar l'Aplec dels Països Catalans. Es tracta de la 32a edició d'aquest Aplec Excursionista que aplega doncs, a muntanyistes d'arreu del territori català, també de València i de les Illes Balears. És un Aplec que aquest any eh, l'organitza el Club Muntanyany de la nostra ciutat i que es durà a terme a Montserrat. D'aquestes qüestions en parlarem avui amb la persona que s'està encarregant d'organitzar aquesta activitat i totes les activitats que es desenvolupen al voltant d'aquesta 32è edició d'aquest aplec excursionista. Es tracta d'en Lluís Mas. Així doncs, ja ho sabeu, d'aquests temes en parlem avui aquí Esports al Dia. Si voleu conèixer tota aquesta informació i d'altres sobre Mollet del Vallès, seguiu amb nosaltres. Comencem! si com dèiem, encetem el nostre programa d'avui parlant d'aquesta 32a edició d'aquest aplec excursionista dels Països Catalans, una edició que enguany es celebra a Montserrat i Monistrol de Montserrat i que estarà organitzada per al Club Montanyeng de la nostra ciutat. Aquesta activitat es durà a terme del 5 al 8 de desembre d'aquest any i doncs, pel moment està generant una molt bona acollida. El responsable d'aquesta activitat del Club muntanyenc i coordinador d'aquest 32a aplec excursionista en Lluís Masipi ens explicava com ha estat que finalment aquesta entitat de la nostra ciutat ha estat la que s'ha encarregat d'organitzar aquest aplec excursionista. Sempre estigui un lloc diferent i aquest any doncs, es fa rotativament al Principat de Catalunya, al País Valencià, Catalunya Nord i les Illes, i en guany doncs, troca al Principat. Fa un parell d'anys, l'any passat ens va designar a nosaltres per fer-ho, nosaltres ho preparem. Bàsicament això és la trobada de cultura i bueno, de confraternitat amb, amb què és doncs, el món bon excursionisme d'aquest tipus d'àmbit. Com dèiem, aquesta activitat eh, es fa des de tres vessants, ja que és una trobada d'excursionistes i de persones del territori català, però, a més a més, també té caràcter cultural, perquè inclou una visita cultural a Monistrol de Montserrat i una visita cultural als portals de Montserrat, i també doncs, diverses propostes, com no podria ser d'una altra manera, de muntanyisme i senderisme. Entre aquestes doncs, hi ha el Camí de les Bateries, la pujada a Sant Jeroni, Santa Cecília a Monestir, la ruta de les ermites de Montserrat, una ruta a Montserrat, Santa Cova, Coves de Salitra i Collbató, una altra ruta de Cam Massn al monestir, una altra passejada de Sant Joan al monestir, una altra del monestir a Sant Salvador de les Espases i fins al monestir un altre cop. una altra per uh, la carretera del Bruc i per cap al monestir i una altra donc uh, per exemple per Collbató, per uh, el Pla de les Taràntoles, per uh, la Bauma i el Vilà i el Piteu i també doncs a uh, una ...passejada de pals a de monistrol, entre altres. Pel que fa a l'escalada hi ha escalada a la Ferrada de les Dames i una escalada opcional a la gorra i San Salvador. i ferrada i a la Ferrada de la Taresina. Es tracta d'un programa d'activitats molt variat que respon a la necessitat d'aquest 32è aplec excursionista, ja que entre els participants hi ha persones adultes, hi ha jovent, hi ha canalla i hi ha diversos tipus de públic. Això ho explicava en Lluís Mas, que comentava que d'aquestes 19 propostes doncs, hi ha moltes d'adreçades a persones doncs, més adultes i d'altres a més eh, joves, com són els que venen majoritàriament del País Valencià. Sí, doncs hi ha una nou excursions diferents que permeten doncs de tots els nivells. Clar, pensem que això és una cosa intergeneracional, és a dir, hi tot tipus d'edats de, que venen, i hi ha gent que porta molts anys eh, grans, gent doncs jove a Canalla, no? Primer, l'excursionista no, es viu bastant diferent de diferents països catalans, les illes del País Valencià o l'altre del Principat. Així com aquí, doncs, és una mitjana d'edat, una mica mitjana cap amunt, el País Valencià hi ha moltíssim jovent, en principi, totes les activitats que s'inclouen en aquest aplec excursionista són gratuïtes, és a dir, que qualsevol persona que estigui interessada pot participar en qualsevol d'aquestes activitats. Això sí, el que sí que s'haurà de pagar és el transport, és a dir, si un decideix doncs, fer una sortida fins a Monistrol i després vol agafar un autocar per tornar, doncs haurà de, de pagar aquest preu d'aquest autocar. A més a més, també és gratuït doncs, a totes les activitats lúdiques que es duren a terme en torn aquestes activitat. Aquest pleca excursionista durant aquests dies, com són activitats infantils pels més petits o activitats doncs, com conferències. En aquest eh, sentit de conferències, doncs destacant algunes, eh, destaquem la conferència eh, de Montserrat i la llengua catalana que farà el pare Josep Masot i serà Can Givert. A més a més, també hi haurà una projecció i conferència d'espaleologia. Ho destacava aquest organitzador aquest, eh, del Club Montany de la nostra ciutat, en Lluís Mas. Pare Josep Massot, que Can Givert, sobre Serrat i la llibertat catalana. Pare Josep Massot és el de la Biblioteca de, de Montserrat. El dissabte és una exposició de, la, una exposició de, de topografia. Eh, i Aquesta va, va, va estar exposada al, a l'edifici del rellotge de la, de la de Barcelona, la història de la topografia de Maltina. També tenim eh, una exposició de de coves il·luminades, de Víctor Ferrer. El dissabte, per exemple, doncs, tenim una part de la, de la sortida, doncs, a partir de la part doncs, ja tenim cops per la canalla amb tots els accents diferents, encara una altra conferència important serà l'Operació Montserrat 1968-1972 de Vicenç Soto i del Club Montanyeng de Sant Cugat. Un audiovisual del romànic, també una altra sobre geologia de Montserrat. Després hi haurà uns doncs, espectacles infantils, un ball de diables i diverses activitats doncs, que es poden consultar a través del programa d'aquest 32 plec excursionista que està penjat a la pàgina web del Club Montanyeng de la nostra ciutat. Es tracta d'un programa molt ampli, com dèiem, que també doncs, compta amb bais, amb sopa de germanor, amb diverses projeccions i doncs, amb totes aquestes sortides que us deiem. Tot plegat, una sèrie d'activitats per dur a terme durant aquests dies que durarà aquest aplega excursionista i que a més a més doncs, tindrà de participació d'habitants catalans de tot arreu del territori català. I és que vindrà gent del País Valencià, de les Illes Balears, de Catalunya i fins i tot 16 persones de l'Alguer. L'obertura d'aquest Aplec serà el dia 6 de desembre i la Cluenda el dia 8 de desembre. Per aquests actes s'han convidat l'alcalde de Mollet, Josep i responsable d'esports, i també alguns representants polítics de Catalunya, que doncs, segurament hi assistiran, però encara estan per confirmar. Així doncs, tot plegat, una sèrie d'activitats, per tots els gustos, per tots els públics, i sobretot amb una gran acollida, perquè pel moment ja s'han reservat totes les 850 places hoteleres disponibles a uns 10 quilòmetres de la Rodona. Això sense comptar els participants arribats a la que ho fan sense reserva, ho explica en Lluís Mas. Ara mateix tenim un prop de 600 reserves. El que és les reserves del Hotel Abafis Nero, s'han reservat directament pels interessats, i això està tot ple. Està ple al refugi de Santa Cecília, estem parlant de 36 places, i l'hotel del grup està ple al refugi a tot Monistrol, hi ha places, hi ha una zona de campada, des del Club Montanyenc, però la participació no serà tan nombrosa, no seran 800 persones, sinó que seran 90 muntanyistes de la nostra ciutat, els que s'aproparan fins a Monistrol, fins a Montserrat, aquests dies per participar en aquest aplec excursionista. Molts d'ells ho faran en refugis i en hotels propers a aquesta zona, però d'altres pujaran i baixaran en cotxes, segons ens ha explicat en Lluís Mas. Tot plegat, doncs, per que tot funcioni i que el temps acompanyi, sobretot, un fet molt important, sobretot, tot per aquestes persones que pretenen dur a terme aquestes sortides a la muntanya. Així doncs, des d'aquí, molta sort i que vagi molt bé de cara a aquesta 32a edició d'aquest aplec excursionista. Doncs fins aquí arribat al nostre programa d'avui dijous. Recordeu, tornarem amb tots vosaltres a estar aquí demà divendres a la mateixa hora de sempre. Demà dedicarem els nostres minuts a repassar què és el que els espera els equips de futbol, d'hoquei i de bàsquet de la nostra ciutat de cara a aquest cap de setmana. Quins partits han de jugar aquests equips de la nostra ciutat i com aniran les coses a la taula classificatòria. De tot això, doncs, en parlem demà qui a dos quarts a Ràdio Mollet del Vallès. Que acabeu de passar un feliç dia. Fins demà. Esports del dia.